וכשהנשמה הזאת נופלת, מבחינת כל דברי כיש כנ"ל, ודבריה נצטננין, אזי היא נסתלקת. ואז נסתלקים באורי התורה הנמשכים על ידה. במפרשים הנ"ל אין יכולים להשיג שום באור התורה. ואז באה המריבה על הצדיקים. ומזה עיקר המחלוקת שבעולם, שחסר הביאור שהוא התירוץ על קושיות ומריבות.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 ונשפע משם דיבורים חמים, ועל ידי זה הדיבור ממשיך ביאורי התורה גם כן משם. ועל כן צריך כל אחד ממפרשי התורה להתפלל תחילה לפני השם ידבח, כדי לעורר לב העליון להשפיע עליו דיבורים כגחלי אש, ואחר כך יתחיל לבאר. ג. כשהצדיק האמת דורש ברבים, אזי קודם הביאור הוא מקשה את עצמו עם נשמותיהם,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 שאין כוח בידם לקבל כוח הנ"ל, כי אם להכניע את הרשעים ולהביא מורך בלבבם. י. ולפעמים גם להכניעם אין להם כוח, כי אם לעורר כוח האומות עליהם, כמו עכשיו בגלות שאין לנו כוח לענוש בעצמנו את הרשעים. ולפעמים מסבב השם יתברך מניות ואיסורין ומחלוקת מהרשעים, שעומדים על הכשרים אנשי אמת.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 שדבר זה אסור לגלות בפני ההמון, שלא ילכו לדון במשפטי הקום בשביל צורכיהם, ויאמרו שכוונתם בשם שמים. אבל מי שכוונתו רצויה באמת כדי להכניע רשעים המונעים אותם מהקדושה, הוא מצווה גדולה ודבר גדול. י"א. ולפעמים גם זה הכוח אין להם, כי אם להשתיק את הרשעים מוציאי דיבת הארץ, שלא לדבר סרה בפנינו באוזני ההמון עם.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 גלות מצרים הייתה אל פגם הברית, כמובן שהוא פגם הדעת, וגם יין של ארבע כוסות הוא תיקון הדעת, שהוא תיקון הברית. ט"ו הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וכשפוגמים כחוט השערה, אזי אין כוח באדם להמשיך תורה כנ"ל. ט"ז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 וכפי מאירת תנועת השכל כן מוליד חום בלב. כי טבע התנועה שמוליד חום. דהיינו, על ידי שהאדם מתנועה שכלו לחשוב בתורה ועבודה, על ידי זה נתחמם ונתלהב ליבו להשם מטבח. נמצא, כשזוכה לשפע אלוקי, שהשכל נשפע לו במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה,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 והעדי זה יזכה לדבר בינו לבין קונו בדיבורים חדשים בכל פעם, שהם בחינת רוח הקודש ממש. ג. על ידי התנועה המולית חמימות, דהיינו, על ידי שמתנועיה ממחשבה למחשבה בגדולת הבורא ידברך, והתורה הקדושה כנ"ל. וכן, עיקר חמימות יסוד האש הוא מה שמקבל מתנועת הכוכבים. כי יסוד האש הוא סמוך לגלגלים.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 וזה טעם רוק של החליצה, שנאמר וירקה בפניו, ובזה הרוק הוא נכלם, ועיקר הבושה היא בפנים, וזה על שלא רצה להבמה, להמשיך נשמת אחיו המת בעולם, שיוכל לתקן עוד רוב הפנים, כי זהו הפגם של המת בלא בנים, אך מנה לצוון, שלא הניח ברכה אחריו, שימשיך וצריך לפנים בעולם על ידי מעשיהם הטובים. יד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 ואז יפה צעקה לאדם, בין בתפילה בין בתורה. והשבעים קלעין הם בבחינת שבעה קולות שאמר דוד על המים, שכל אחד כלול מעשר. ואז הוא כאילו השכינה צועקת, ואז מולידין המוחין. וזה בבחינת הקול מעורר הכוונה, היינו המוחין. וזה בבחינת הקול, קול יעקב. שהוא בבחינת יעקב צריך לו הקלעין כדי להוציא המוחין מתעלומתן.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 אבל ישראל לסגולתו, ישראל לא תהיות לי ראש, עין מתגלות המוחין, המשכת אור הפנים הנ"ל בתוך הפנימי הנ"ל, ומי שחננו השם ידבח שיבין ויחדש איזשהו דבר כל אחד לפי בחינתו, לסגולתו, זאת התורה ידרוש אותה לעם סגולה ויטיב מטובו לאחרים.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 כי כל מה שעובר עלינו עכשיו, על כל אחד ואחד, הכל לטובה. וגם עיקר הגאולה תהיה על ידי הדעת, כמו שהייתה גאולת מצרים על ידי משה, שהוא היה בחינת הדעת. <אף> כשאדם חושב מחשבות טובות בתורה ועבודה, על ידי זה זוכה לדע ולהבין בכל פעם יותר. על ידי זה ניצול מכל עורב ומסטין, ובורחים ממנו כל המשחיתים, ואין יראה מהם כלל.